Якби знадобилось, то увесь алмазний фонд йому принесли б на не спитали б навіщо. Мільйони людей, які бачили його лише на фотографіях у газетах, життя свої віддавали за нього. Ось так. Якубович перевів подих, витер спітніле обличчя і тремтячими руками навіщось пересунув з місця на місце пляшку. Було помітно, що свою концепцію історії країни він довго і ретельно розробляв, плекав, милуючись нею і поліруючи до блиску в безперервних роздумах.